Ommata al-Islam anti al-Khalida fi durub al-Nasri dawam al-Ra'ida Ommata al-Islam anti al-Khalida fi durub al-Nasri dawam al salatu was salamu ala rasulillah Propisi braka stupanje ubrak Propisi razvoda braka i određena pitanja vezana za bračnu intimu sodno koliko stignemo sve toga spomenuti. Zašto govoriti o propisima braka i razvoda braka? Mnogo je razloga Jedan od glavnih razloga jeste ono što smo spomenuli na početku da svakim danom alhamdulillah ima sve viši omladini koja se vraća Allahu Ishuhanu wa ta'ala vjeri i svaki dan imamo sliše o mladine koja stupa u brak. Nažalost, živimo u podneblju gdje ljudi malo znaju o propisima kako i na koji način stupiti u brak po islamu. Naročno ako na to dodamo činjenicu koliko je u današnje vrijeme olakšana komunikacija između ljudi i žena putem Facebooka, interneta i tako dalje. Tako da, veoma je bitno da čovjek zna šta može, šta ne može, šta smije, šta ne smije. Isto tako u pogledu razvoda braka, mnogo je prekrišaja na terijenu kada je u pitanju razvod braka. I na kraju ćemo, ako ostane vremena, ako i ne ostane vremena, to ćemo morati spomenuti u, narodno, u narednom predavanju, Podređeni savjeti kako i na koji način rješavati probleme u braku. Odakle dolaze problemi u braku i kako i na, na koji način najlakše rješavati probleme. <gled> Nažalost živimo u vremenu kada se velik broj muslimana ugleda u zapadnjake u mnogo toga. Jedna od stvari jeste i odgađani brak. što je svakako neispravno Isa uskrićenjaci kada govori o braku i stupanju u brak kažu da je osnova da je sunnet, da čovjek stupi u brak sunnet, ali u datom momentu stupanju u brak može biti važan obaveza. I onaj ko to ne uradi počinio je grijeh. Kada? Kada je čovjek imučan i kada se boji za sebe, znači da neće pasti u haram, odnosno znači pasti u haram, tada je njemu obaveza da stupi u brak kada bi uzijeli ova dva pravila u praksu vidjeli bi da je mnogo mladinaca koji mogu da se ženi koji su sustituirani i druge strane oni se boji jer danas samo ako si normalan da iziđeš na ulicu moraš se bojati za sebe i za svoju vjeru i moraš se bojati znači toliko je onaj razvrata na ulicama tako da u gledanju zapad u ovom momentu znači kod njih pošto oni da Allah oprosti kod njih ima pozitivni stvari u kojima su pretekli muslimane, ali ima negativni gdje su se spustili na nivo koji je niži od nivoa životinja, mnogi na zapadu sjedni na olovku izračuna on kaže četiri puta mjesečno ću otiću u javnu kuću, to mi košta tolku a ako se oženi moram kiriju, moram ovo, moram ono, moram vaku, moram naku, jevtinijem je to i onda on znači, onaj kak se zove, zapostavlja brak. Dok mi muslimani znači ne gledamo na tu stvar takvu S druge strane, oni koji su oželjeni znaju, a oni koji nisu, Allah molimo da im da što prije da saznaju, ne postoji na zemlji nešto što može smiriti čovjeka kao brak. Još ako nađe ljutu ženu, ma ima da se smiri kod tamburica. Svakako da se smiri. U svakom slučaju... Allah dželašanu kaže u وَمِنْ اَيَاتِي اَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْ فُسِكُمْ اَزْوَاđَ لِي تَسْكُنَ اِلَيْهَا I jedan od dokaza njihovih je to što za vas odvrstite vaše stvara ženu da se uz njih smirite. Znači to je prva stvar i nakon toga kaže uzvišeni Allah i što između vas uspostavlja ljubav i saminost. Znači ovi neoženjeni, oni da znaju koliko se žena može voliti one bi se ženili već noćas, prije sutra. Znači, to je Allahova milost i Allahov ajet. Allah ovo odspominje u kontekstu šta su to ajeti na zemlji. Ajeti kaže na zemlji su da je Allah stvorio ženu, da se muškarac uz nju smiri i to što je Allah učinio, ljubav i samilost. To ono onog momenta se živi po islamu. Ali ako čovjek živi, lapo, lapo, živi znači ima šest dresova jedan dres nosi na ulici dva dresa kad dođe kući e i tada znači ako ima šest ofrendica na facebooku onaj tada nema tu smiraja tada tu nema ljubavi ali onda kada se živi zaista po islamu ljubav, samilost i harmonija koja može nastati u braku ne može nastati nigdje drugo kao u braku Tako da znači smiješno je govoriti ovdje o korisima koji proizilaze iz braka Bozhi poslanik Ali se la tu selam kaže Ya ma'shar ash-shabab men istata' minkum ul ba'at falyatazawwaj o skupino mladića ko od vas može da se ženi neka to učini naredba naredžuji na taj način će kaže zaštititi svoj spolni organ sačuvače svoj pogled ako ne može neka neka posti Tako da, znači, najbolji način da se čovjek zaštiti od iskušenja jeste da stupi u brak. <clears throat> Prije nego što čovjek, znači, stupi u brak, postoji nešto što se zove prosidba. Islamski učenjaci u knjigama Fikha i Prava redovno spominju poglavlje koji se zove Hirtube, prosidba. Nažalost, mi ono malo propisa što u znamo, nerijetko su neispravni. Pa ćemo zato mi e, kratko rezimiram spomenti nekoliko propisa vezani za prosjedbu. Oni koji su naoženjeni, to njima treba lično, oni koji su oženjeni, hvala Allah, svakim danom sve više te naše omladine od naše braće i sestara, tako da i roditelji treba da poznaju propise prosjedbi. Tako da kada njihova čerka kaže da bi se udala, da ju znaju ukazati kako će ona da se uda. A isto tako ako ima neko sina da mu zna pojasniti kako bi se taj sin trebao da ženi. Prva stvar, šta je najbitnije gledati kod ženi kada se čovjek želi ženiti, to o tome i nećemo dužiti, najbitnija stvar jeste da čovjek gleda njenu vjeru. Normalno mi to ne gledamo pošto mi tražimo sebi žene preko Facebooka, preko Facebooka ne mreš kakva je vjera, vidiš samo njenu ljepotu i to je to. Prva i najbitnija stvar i najskuplja stvar kod žene prilikom sklapanja braka jeste šta? Njena vjera. Njen moral. Njena četnost. Isto tako i za muškarce vrijedi, u smislu za žene vrijedi kada je u pitanju muškarac. Ne gleda se njegova fizička ljepota je li nekin, je li mu babo ministar ili šta je ovo, šta je ono. Sve su to popratni stvari i ne treba ih isključiti. Ali prvenstveno se gleda moral. Prvenstveno se gleda vjera. I zato oni bračni parovi koji to preskoče u životu, dosta puta, dosta puta, godinama imaju problema u braku zato što su preskočili ovu stepenicu. Prva i najbitnija stvar jeste vjera. Moral, čednost, stid. Nakon toga dolazi ljepota, nakon toga dolazi porijeklo. Ja lično dosta puta, pogotovo studenti, ta populacija pitaju me Uh, u vezi tih savjeta, koga ženiti, koga ne ženiti, u smislu ima djevojka određena koju bi da ženi. Ali kaže, šejih, nije mi se svidjela fizički. Ja sam od ljudi koji zagovaraju da čovjek nakon što mu se žena svidi vjerski treba da mu se svidi i fizički. Isto tako i žena za muškarca naročito u današnjem vremenu, možda ta žena se tebi ne sviđa, neko drugi kad dođe, on će za lijep, ta vivi za nju, to će njemu biti mi svijeta. Pusti neke on ženi, čovječe ti sebi traži ženu koja te privlači vjerski, a isto tako i fizički, znači, onaj, veoma bitna stvar. Tako isto i za žene, znači, prvenstveno se gleda vjera, moral, četnost kod insana koji prosi ženu, ali isto tako onaj da se gleda i njegov fizički izgled, njegovo podrijeкло, pa čak i njegov imetak. Islamski učenjaci prija Birvatile nezaobilazno u svim knjigama su uvijek spominjali šta čovjek smije videti kod žene koju prosi. Danas je to pitanje izumrlo, ne trebaš više to pitanje studirati, znači samo smiješ ukucat na YouTube gore njeno ime i prezime i onda ćeš vidjeti šta smiješ vidjeti šta ne smiješ vidjeti znači teško je danas način insana koji nema facebook profil i nerijedko se dešava da na tom facebooku a danas ćemo o tome govoriti kad budemo govorili o savrvenim pitanjima da ljudi ne pravi mnogo prekršaja koristeći tu Allahu blagodat ipak ako bi se desilo da zaluta u našu državu kakva sestrica koja ne izlazi iz kuće i koja ne hoda po Facebooku, šta bi insan koji želi da je prosi i smio da vidi kod te ženi. Generalno, prosac kada želi da se oženi sa ženom, treba da odi kod njene kuće i da njenom ocu kaže da želi da se ženi i da želi da se upozna sa tom ženom. Prilikom upoznavanja smije da vidi od njenog tijela ono što žena smije da otkrije kad je u namazu, smije da vidi njeno lice i njene ruke. Dosta puta smo to prašnjavali, pa se ljudi malo nekad i smiju, nekad i ne smiju. Lice ćemo pokazati koliko je lijepo, a ruke ćemo pokazati njeno tijelo. Znaci ako su joj dugi prsti, tanki, mršavi, oboliki, znači i ona je sva onda mršava, ako su joj ruke ko lječiči nadošni, znači onda je svugdje malo punija i to je tu. U svakom slučaju znači ima da vidi njene ruke i da vidi njeno lice. Nema pravo da od nje traži da skini je mahramu i da vidi njenu kosu. Osim u slučaju ako bi se desilo da čovjek vidi tu ženu bez njenog znanja. Kao što se desilo da je Boži poslanik više hadisev i rodostojeni hadise, je i više ashaba jedan od njih džabir da je rekao da je džabir radijallahu ta'ala izrazio želju da ženi jednu asabiku pa mu je Boži poslanik kazao idi, sakri se pa je vidi. E u tom momentu znači čovjek kada gleda ženu a ona ne zna da će vidjeti kao u da žena iziže pred bez mahrami. I u tom momentu je vidi taj čovjek koji je, znači želi prositi, u tom momentu ako vidi nešto više od njenog tijela, inšala to nije sporno. Ali kada dođe kući da gleda, znači djevojku koju želi da prosi i ženi, tada nema tra, pravo da traži od nje da skine mahramu, već znači dovoljno je da vidi ono što onaj, je prirodno otkriveno, a to je njena njeno lice i njene šake. Također, od pitanja vezanih za prosjedbu jeste da čovjek, pazite, inače ova naša vjera sva zasnovana je na povjerenju. Sva vjera je zasnovana na povjerenju. Šta to znači? Sada kada mi idemo klanjati, niko neće doći može provjeriti ko ima abdes ko ne ima abdest. Čovjek ko ima milijarde, niko neće doći i reći i si da zekijati ili nisi čovjek je došao na hađ i tako dalje u islamu, sav islam je zasnovan na povjerenju tako i žendva čovjek može slagati ljude ali ne može slagati Allaha tako da čovjek će početi gledati ženu onog momenta kada zaista ima namjeru da se ženi dok od nas imate ljudi po 15 na onsiroma si Roma, nesposoban da se oženi gleda žene, razgljeda pogotovo ako traži drugu ženu Tada, znači, imate slučaje da ljudi po 10-15 godina tragaju po internetu, po Facebooku i tako, nesposobni da se oženi. Znači, čovjek ne treba da se igra sa Allahovim granicama. Ljudima može reći, ja hoći da se ženim pa gledam u ženu. To je, znači, kod ljudi može proći, ali kod Allaha ne može. Znači, u onog momenta kada čovjek čvrsto donese odluku, tada ima pravo da počne gledati ženu za koju smatra da će njen roditelj i njeni roditelji dopustiti da je on isprosin. Tako da, znači, čuvajte se takvi stvari, jer nerijetko nam se dešava da su ljudi tolerantni u pogledu, znači, gledanja u žene. Nakon toga imate jedno loše ubjeđenje kod nas, našim proustorima, to je ta prosidba. Jedini propis koji je Šedijet izuzeo u prosidbi jeste da je čovjeku dozvoljeno gledati ženu. I sa njom razgovarati shodno, znači potrebi. Izvan toga, ta žena koju on prosi je za njega strankinja u svakom pogledu. Dok od nas imate uvjeđenje onog momenta kada se momak i djevojka kao vjeri, kada se oni zaruči, kada je prosi, oni nakon toga idu u kino, idu na iskurzi, idu na more, idu na pijacu, ašikuju, dopisuju se, viđaju se, nima šta ne radi, što je sve neispravno. Čovjek kada hoće šerijetski da stupi u brak, ima pravo da ode kod te sestri, da je vidi i da sa njom razgovara. Ja lično savjetujem, na osnovu ličnih neke iskustava u kontaktu s ljudima, ne treba mnogo žuriti prilikom stupanja u brak. Ovo je nešto što ne možete svakdje čuti. Znači ja znam kako je kod naše vraće i sestara koji praktikuju vjeru da postoji doza stida. I onda, brat, bilo koju sestru da vidi, on bi nju odmah sutra ženio. Nema, on je, njega je onaj upala imana, on ne vidi nju osim ko hurio. Završena stvar, ne pogrešiva. Ona njega vidi i kod svog princa na konju, ona ne vidi i pri ništa loše. Sve je najbolji. Možeš joj slaga šta hoćeš. Ne, znači ne treba puno žuriti. Treba tu da bude više sastanaka, više sjela, više razgovora, više upoznavanja, Onda, nakon toga, ako se ispostavi da, onaj, kak se zove, jedna osoba je za drugu, inšala, bi zna da stupe u brak, ako nisu, bolje je da tada prekinu nego da prekinu nakon stupanja u brak. Ali mi želimo da, da, želimo da konstatiramo ovu činjencu, to je e, osoba koja želi da stupi s nekim u brak i došla je do prositbe, oni su u osnovi jedno drugome haram, nema ašikovanja, nema izlazaka, nema bez potrebnog dopisivanja, razgovora telefonom, osim znači u prisustvu treće osobe. Znači ispravan način kontakta žene koji čovjek želi da prosi jeste da to bude u prisustvu treće osobe. sodno mogućnosti. Najbolje da bude otac ili majka. Nekada to nije izvodljivo, iz razno raznih razloga koje ja ne želim da spomnijem, ali minimalno što treba da bude izbjegavanje osamljivanja. Znači, te dvije osobe se ne smije osamljivati, treba da bude treća osoba sodno znači, vremenu i prostoru. Nekada djevojka ima problema u poroci i kada bi došao neko ko praktikuje vjeru da je prosi, znači, i njega i njubu, i nji, izbali bi i na Mars. Znači, u takvoj situaciji se mora privjeći nekim drugim znači, opcijama, varijantama, ali u svemu tome je bitno da žena, znači, onaj, da ne dolazi do osamljivanja. Da, ne, nekada sam bi u travniku, pitanje, piši poljubac prije braka, kaže, jel to veliki ili mali gri? Nema poljubaca u islamu, dragi, kad se oženiš, ljubi se, oćeš 16 sati i neprekidno. Ali dok se ne poženiš, znači, nema nikako. E, i tako, znači, i dodir, i onaj, kako se zove, mnoge druge stvari, su zabrani. Nakon toga, imate jedno... Uh, hajde kažemo, loše ubiđenje kod našeg naroda, to je ako čovjek se kao zaruči sa djevojkom ili je prosi, gotovo. To je neispravno. To je tek početak prositbi i tu je cilj da čovjek dođe, da se upozna i da nakon toga donese odluku. Ako sam ja zaprosio djevojku, mislim ono ja, sad nije ja, neko drugi jer ja više ne smijem, ja sam oženjen, ali... A pa to je cilj sad da on donese odluku da je vidi, a sad dok je došao i pokucu na vrata da je vidi, mi moram joj ženti. To je greška. To je greška. To je tek otvaranje vrata, da stupe u kontakt, da se vide, pa ako budu odgovarali jedno drugome, nek se uzmu. Ali ne treba, znači, vezivati to da ako je neko došao da prosi djevojku, da to znači da mora da je ženi. A ubiđenje našeg naroda je takvo. Nakon toga, Imate jednu činjenicu, tako lijepo i da je znate, u islamu je u osnovi gibet zabranjen. Da ogovaraš insana je zabranjen. Ali da vam dođe neko i da vas pita za određenu djevojku ili određenog brata, da pita i vi znate o njemu nešto negativno, tada vam je to obaveza da kažete. I to, se ne, to ne smatra se gibetom, ne smatra se ogovaranjem. Ali ćeš kazati ono što je obaveza da kažeš u granicama potrebi. Znači ako te pitaju šta ja znam klanja, ali i ti znaš da on ne klanja, ti kaješ ne klanja, ali mu je jedan zub, pa bako, pa nako, to nema više, zube ostavi. Zube nekmo ona otvori usta, ko krokodilu vidi, zatvori, to je to. Ali ako pita klanja, ali kažeš Boga mi ono što ja o njemu znam da ne klanja. Ako znaš da ne klanja. Ako klanja, kažeš klanja. Ali možda kažem, ne treba se čovjek ono, pa šta ako kažem, možda neće doš do braka, baš to treba da kaži što je obaveza. Kao što ti ne bi volio da se uda tvoja čirka za nekog i on joj prešutio mnoge aferime, tako isto kad te neko upita za osobu za čije ti aferime znaš, obaveza ti je kao savjet braču muslimanu. Imamo nekog brata gore, to je neki bracuka šuška sa nekim tamo onaj de, uzmite mu tu flašicu, Allah vas nagradio. Dajte mu neki kamiončičnih sigara sa nečim drugim. Znači, Dopušteno je, ako postoji potreba, zatim da se čak kažu negativne osobe. Kaže kod nas, skudilo mu ga. Ha bi sam si sebe skudio, što nisi bio pametan pa te ne niko skudit. Skudlo kao kazalo on neke negativne osobine. Pa trebati kad budi pametan i neće o tebi nikom ništa ka kazati negativno. Već imaš aferi, ima, ima pun koširica i onda neko te samo kaže 10% ljudi te izbjegavaju. Normalna stvar, znači to je dozvoljeno. Nakon toga jedno pitanje, nako interesantno i lijepo, i da se zna kako bi se predrasude u našim podnjeblju razbijala, to je žena kao prosac. Kod nas kada bi čovjek došao i kazao određenom insanu, ja imam čerku, šta misliš da dođeš da se upoznate, pa možda Allah da dadni da bude tu braka, ovaj što me on pondio čerkova i upune svijest, reku, ba nemoguće čovječ, pa nisu ovo vremena shaba. I to bi se, čak u, na, u narodu, kod nas nije problem da čerka ide u disko, klisko, vako, nako, da nosi kako hoće, izlazi s kim hoće, dolazi s hoće, to ništa nije problem. Ali da bavo njen vidi lijepog momka u džamiji, kulturnog, lijepog... Braćo, adla vas nagradio koji dolazite, nemojte gore višići u zadnje sjedalište, imate ovdje praznih sjedalica koje imamo osjećaj da volite gore sjeti u zadnjim sjedalcama kod se stara. Nemojte, imate ovdje prazni stolica koji su za muškarce. Znači, ostavili smo ženama u jednom prostoru veliki onaj, ajde da kažemo, vakum, a ovdje, babo, on zna kako će muškarca gledat. On, kad se njoj predstavi na Facebook, Jesse, hurio, evo me, vrate, muslimanu, on njoj napiše kako on čisti zube sami svakom, kako je dobar mu. Ona kaže, Allahu, dragi, jeli pa ovo je najbolji na planeti. Čime li sam ja tu zaslužila da meni Allah površi? A on trolja kovreća, vreća na aferima, Habibija. Al kad dođeš kod babi, kad te babu uzmi na rengin, postaviti šest pitanja, ti pocrveniš kod semafor, povignješ iskuće i to je to. E, babo kad vidi insana u džami, mlad, lijep, obrazovon, kulturan, Šta je sporno da čovjek kaže dragi brate, meni je tako mi Allah neki dan u jednom od naših gradova došao jedan brat da ga Allah nagradi svakim dobrom, kaže ja imam čirku koja je, ajdeš da ne govorim da se neko sad ne bi znao o kom se radi, ali kada završava medicinu šestu godinu, dogovorili smo se da ona dok studira nima momka evo sad završava medicinu da te Allah nagradi, imaš nam preporučiti kakvog lijepog brata, da se njih dvoje upoznaju pa možda Allah da, da se us pa su im ja jednog lijepog brata i sad su u toku pregovori. E, znači, šta je tu usporno? Šta je tu usporno? Sve znači, regulam, taj momak će otići, upoznaće se prvo sa njenim otcem, nakon toga upoznaće se sa tom djevojkom. To nije nikako, kako će to neki bolesni umovi shvatiti, prodavanje žena. Znači, to je samo, dragi brate, vidim da se česti, da se moralan, da se lijep. Ja volim da imam takvog zeta dođi upoznaj se sa mojom čerkom jer u islamu i otac ima pravo na odabi i čerka vidjet ćete kad budemo govorili uvjetima braka nema braka bez dozvole staratelja a isto tako nema braka bez dozvole djevojke otac ne može natirati djevojku za koga će se udat dođi momak, lijep ko, najljepši glumac babi se svidio, nema šta kaže djevojka, meni se ne sviđa Završena priča i obrnuto djevojka kaže, meni se sviđa A sviđam se zato što se fino počešlo ljepim zubima velik mislak. Babo kaže, meni se ne sviđa. Završena stvar, nema braka. Znači, babo u islamu ima dozvolu, žena ima dozvolu. Tako da znači, ako babo ponudi nekom momku lijepom da se upozna s njegovom čirkom, to ne znači da je natiro da se uda. Ne, ono je kaže, ja sam vidio jednog lijepog momka, pozvao sam ga da dođe da se upoznate, pa vidi. Ko što ti upoznaješ preko Facebooka, da jednog upozna i preko mene. Eto, to je to, ništa više. Nakon toga, ja prvajno kažem, pa neću da govorimo se sve privatno. Ja sam govorio to, već neđe privatno. Znači, ja ću tako u svoju čirku davati. Da ja te ti malo kod mene paša sjedi da ti ja malo vidim kakvi ti imaš mušica u glavi da vidim kosi šta si kako razmišljaš čini se odatresi lako je djevojčici od 18 20 godina prodat maglu čovjek ja, mi znamo kako šta priča sve može urad ali dođi ti kod nekoga koj stari o tebe pa meni nešto slaži Ej, to je druga priča i zato kažem znači onaj tu nema ništa loše nakon toga šta su uvjeti ispravnosti braka. Prvo, da bi brak bio brak u islamu, mora da postoji šta? Mora da postoji muško i žensko, da hoće da stupe u brak. Nekada mi, kada smo čitali ovo u knjigama, nismo kontali što li je ulema ovo govorila, a ta naša ulema gleda daleko, daleko, daleko. Sada imate na zapadu, ja čitam, volim ja čitati ovakve blentave vijesti, oženio se, kaže, s krokodilom, oženio se s laptopom, oženio se s autom, oženio, vjenčeo kaže biciklo. s biciklom se oženio. I tako, oh, muško i muško, to više nije nikakav problem, žensko i žensko, ma to, to je najnormalnija pojava. Ne, u islamu, no, nema, nema. Krakodil, nema. Fiča, ništa. Laptop, ništa. U, ins, u islamu se ženi muškaraca ženom. To je prvi uvjet. Druga stvar, uvjet jeste, da dođe do, znači, jasne ponude da muškarac kaže ja želim doženim vašu tu i tu čerku i da mu staratelj kaže da mi za tebe dajemo ovu našu čerku po imenu taj ta i da ona kaže da, pristajem. To su uvjeti. I imate nakon toga, <clears throat> obavezno je da se e, od zabrane, a o to mi ćemo govoriti, kad budemo govorili, samo u propisima vizljena za žene. Znači, zabrane smisla da djevojka nije čovjeku zabranjena iz bilo kojeg aspekta, da li krvno, da li tazbinski, dali po mlijeku. Ko nas to ne može doći do toga? Ko od nas ako je 160 okoljeno kaže, ne ženi, ne imašta, kaj njena, nene i moja nene, zajedno ovce čuvale, ne mere kaj ne teorije, a, a, familija, kaj pile su od iste kozi mlijeko, ne mere. A ošte da sad izvadim mobitel, juče je pitanjem, čovjek postavlja tako, koliko pitanja dolazi, čovjek kaže, moja nene, njena nene, tamo neđe Šest etetične čoveče, to ne mrze, nijedan matičar spoji džesone, koja je tu familija. Kaže, ne daju da se ženimo, meni se djevojka sviđa, ja se njoj sviđam, ne mre, familija, ste i završena stvar. To je preterivanje u islamu imaju zabrane, ali znači u granicama i te zabrane, također znači rekli smo, buduvjeta jeste starate, dozvola staratelja Boži postanik izreka u viših hadisah gdje kaže leni illa bi wali nema braka bez dozvole staratelja i onaj ko je ostariju i ko djecom zna koliko je tu savršenstvo islama se ogleda da nema braka bez staratelja. Jer smo rekli djevojka u tim godinama pogotovo sad, znači kad ljudi imaju razno razna imena lavovi islama, sablje islama, tevhidi, suze, ivako i nako, novotari, biser islama, nema više ti kakvi ogrlica nemaš biser islama, ma nemaš, i ona jadna ti, nja, sam nadješ sebi ime lav islama, gotovo, ona odmah padne, evo ga, ja jedno čekam da moj lav dođe. Gospodja, taj lav ujeda, bježi od njega, Zato staratelj ima svoju svrhu. To nije bezvezi. Božji poslanik ništa znači uvjeri nije bezvezi propisano. Nakon toga kako se zove ne bi da ne bi želio da dođe do znači onaj pogrešnog shva Može doći u vjeri da žena nema staratelja. Ili nema oca, ili nema Amidži, nema dajži, znači imaju to su izuzetna situaciji, ali generalno mora biti Generalno mora biti dozvola staratelja. Staratelj je nakon ubrzanim čitanje može biti staratelj po redu slijedu: otac, djed, sin, unuk, brat, bratić, amiđa i tako dalje. Znači muškarci najbliži muškarci, ženi znači onej mogu da budu staratelji ali po redu slijedu. Isto tako sjedoci. Uvjet za brak jeste sjedoci nažalost, nerijetko nam se dešava, naročito kad naša braća žele da se oženi po drugi put, tada mnogi ovi uvjeti se tresu ko Banja Luka, koji je u 49. i 45. ne znam nija. Znači, tada se gleda malo tolerantnije, Ma, nemaju babi, pomrlaju sada od jednog, sve žene koje se oče po drugi put da sve su je time neki, sve su i srebrenci, nijedna nima mami, nima babi, nima svjedoka, sve to neđe u magazama, neđe zaključano. Prvi brak, drugi brak isti uvjet zapamte danas pravilo hoćeš da se ženiš drugi put isto tako babi na vrata i ja želim da se ženi imam već jednu ženu i tako dalje u nas sve neki drugi brakovi nisu svi ali većina sve su to nekojetime sve su neke žene nemaju nikoga od muške lozije to vero kada je spala s nebesa nema ona nikakvog muškarca nema u familiji se sjedoka nema ni sjedoka neđe u mraku neđe u magazin nekoj i tako dalje kod studenta Pričao sam ja nedavno na jednom predavanju Kad mi je došlo jedno pitanje putem interneta Jedna naša sestra kaže Studiram i tako, imala sam kolegicu Nju su odveli tako u neku magazu I vjenčala se ona nema ima svjeduka, ne ima nigdje nikoga samog Kaže pa mi se ta sestra zgadila u smislu taj njin postupak Ali pošto truhle jabuke, truhnu jedna od druge kaže I ja sam za tri mjeseca u istu magazu ošla I ja sam se potpisala E sad je problem Jer to je tajni brak, kad sutra zatrudniš, ti daj, živiš kod svog babi, dolaziš kući, ne zna niko ništa, ali kao udata. Ah, odjednom stomak, šta je čerš čeri, čega stomak? Ah, išla u magazin. Eh, to je belaj. Nemojte se igrati, tuđa čast je svijeta u islamu. Imaš mogućnost da se ženiš, ženi se kako je Allah naredio nek zna tvoje selo, tvoja zgrada, tvoja čaršija da se ženiš. U islamu nema tajnih brakova. U islamu nema braka bez staratelja, rotelja i tako dalje. Imaju u svemu tome neki mali izuzeci, ali ovo su temelji od kojih mi nikako ne odustajemo. Isto tako vjenčani dar, znači da bi brak bio validan, treba da se odredi vjenčani dar koji je svakako apsolutno pravo ženi, znači ona je vjenčani dar koji žena uzme prilikom sklapanja braka je njeno pravo i muž ako ga odmah ne isplati, to je dugovanje mi nežalost dosta puta ljudi kada uvečaju ženi mehr, onda nekako direktno i indirektno na nju djeluju, daj ženo halali i gore dole paša nije obavezati halali, kao što si dužan otišao si od nekog uzajmio pare i vraćaš mu isto tako ženi ako nisi isplatio mehr, to je njeno pravo ima pravo da ga zadrži i nije obaveza da ti to halali Znači, rekli smo da imaju tu tri vrste zabrana u braku, nećemo o to mi govoriti zato što je to zaista dugo poglavlja. Imamo zabrane po krvi, imamo zabrane po tazbinstvu, imamo zabrane po mlijeku. Pazite, čovjek kada želi da se ženi, mora paziti na ove stvari. Za vrijeme Božijeg poslanika, hadisu, bohari i muslimu, desilo je se da je čovjek u sestru po mlijeku. Da vas Allah nagadi, sestre, drage da ako možete malo sam da pratite ono što se izlaže jer je govor o Allahu i Znači, za vrijeme Božih postanika je se desilo da je čovjek oženio sestru po mlijeku nakon što mu je izrodila djecu. Tako da čovjek treba da pazi da slučajno se ne bi desilo ne do Allah da uradi nešto što je zabranjeno. U islamu imate dvije vrste zabrane, imate trajne i privremeni. Određene zabrane su trajne, znači jednog momenta kada ti... E, punica je čovjeku trajna zabrana. Sutra možeš razvesti ženu, ali ta punca je tebi trajno zabranjena. Imate privremeni zabrane u islamu, primjer radi svastika, žena, ženina sestra, dok je čovjek oženi sa jednom sestrom, drugu mu je zabranjeno ženti. Ako se nekad razvede sa tom ženom, ima pravo da oženi njenu sestru po islamu, mu to nije zabranjeno. To su takozvani, znači, nisu trajni onaj privremeni zabrane u islamu. Nakon toga, to je nešto kratko o braku, osnovim, načinu, osnovnom načinu stupanja u brak. Nakon toga, razvod braka i određena pitanja vezana za razvod braka. Svakako, i razvodu braka treba pristupiti ispravno. Znajte da je razvod braka zadnji rješenji, ali Allahova milost Zamislite da čovjek se oženi i nema pravo da razvede ženu. Nikako. To bi bila patnja, iskušenje, zato što se može desiti da čovjek, možda mu se žena svidi na prvi moment i, i on ženi i tako da, i žive godinu, dvije, tri i nakon toga, znači, uspo, ispostavi da ipak nisu jednu zadruku. Pa je Allahova milost to što je dopustio da se čovjek može razvesti od ženi. Ali, falalahu, mi na našem podneblju ne problema sa tim. U arapskom svijetu primjer, radi, kod njih je problem veliki da se ljudi poigravaju s razvodom braka. Kako, tako da čovjek zbog najmanje sitnice razvede ženu, što je neispravljeno. Razvod braka je zadnji rješenje. Meni kad god ljudi dođu i savjet traži u braku, prvo što im kažem, može li ikako da obstane brak. Razvod braka je zadnji rješenje. Ali, falal kad je to dopustio. E sad, nerijetko nam se dešava da ljudi u pogledu braka, razvoda braka polupaju lončiće. Sad ćete vidjeti kroz uvijete. Evo samo jedan primjer. Koliko puta nam se dešava da čovjek razvede ženu? Deset puta. Meni dođe na, na e-mail pitanja gdje žena kaže ja više ne znam jesam li u braku ili nisam. Deset puta me čovjek razvodio. A u islamu, velik broj ljudi to ne zna, imaju tri razvoda. Prvi opozivi, drugi opozivi, treći ne opozivi. Ne se više, ne može ta žena više biti žena. Osim na jedan način koji ćemo poslije pojasniti. Kod nas se dešava da ljudi po deset puta razvedu ženu. Sve nakon toga imate potrebe, braću, da unosite stolice, imate vamo praznih mjesta. Ali evo za ovog našeg brata može tu da sjedni. Znači, Ljudi mogu upasti, opet smo rekli, vjera je povjerenje. Čovjek može razvesti ženu četiri puta i kaže, ja sam je samo razveo dva puta. Između tebe i Allah, Allah zna da je četiri puta, sve nakon trećeg puta je bludzi naluk. Jer ta žena, nakon trećeg razvoda, je kao i svaka druga žena na ulici. Nemaš pravo sa njom da stupiš u brak. Opasna stvar. Prva stvar, da bi razvod braka bio validan jeste da bude osoba podobna u smislu da nema prisilni. Znači, čovjek da prisilimo da razvede ženu, ona koji razvede taj brak nije validan. Nakon toga, ovo je veoma bitno, termini razvoda braka. U šerijatu postoje dvije vrste razvoda braka u smislu termina. Imaju jasni termini i indirektni. Jasan termin je čovjek kaže ženi ženo razvedena si. Taj razvod je pao bez obzira šalio se ili bila ozbilja. Čovjek pije sa ženom kafu i nakon šalka je, ženo, razvedena si. O paša, jedan se broji. Ma šalio se. To su stvari više nego ozbilje. Nema tu šali. Boži poslani kaže u Hadisu tri stvari i ozbilja i šala ozbilja je. Jedna od njih je razvod braka. Nema se šaliti sa razvodom braka. To je šta? Direktni razvod. Imamo indirektni razvod čovjek došao kući hanuma mu nakon osamnijest godina jednom presolila pitu i odma je to dovoljno da se razvede žena i on kaži ženo hajti malo kod svojih E ovaj izraz je indirektan mi kažemo njemu šta si ciljao u srcu kad si joj rekao idi malo kod svojih jesi li mislio idi malo kući nek te mama ponovo nauči kako se soli pita ili si mislio ti si žena razvedena on tu može slagat ali nas ljude allaha ne može Znači, normalno se može da je da čovjek razvede žena na taj način. Ona mu nije posolila pitu, njemu, onaj, to je veliki prekršaj, kaže, ženo, idi svojima. Želi da je razvede. To je razlog braka. Znači, indirektni termini, kod njih gledamo šta je u srcu. Ako je u srcu bila namjera se razvede, razlog je pao. Ako je bilo zaista ono nešto drugo, to je nešto drugo. Znači, razlog braka. I zato u ovim razlogima braka ljudi petljaju šta si mislio, ma kaže, mislio sam da malo odi naučit kod kuće kako se soli pita, dobro, ali između tebe i Allaha, znači u islamu postoji dva opoziva braka i jedan neopozivi treći, prvi put čovjek razvede ženu, može je ponovo ženiti, drugi put je razvede, može je ponovo ženiti, treći put je razveo, završeno može je u ženiti samo na jedan način da se ta žena ponovo uda za nekog, ali pravim brakom neprivremeni brak nepravu se uda i pod uvjetom da sa tim drugim mužem mora imati spolni odnos deslo se za vrijeme božjih poslanika ali se raduje se nam da jedna sabika razvila se od ashaba pa se udala za drugog kad je vidjela kakav je drugi svatila kakav je bio prvi kaže ja bi božjim poslanici se vratim kod Allahovu, da se vratim ovom prvom kaže Allahu poslanik on je to rekao u metafori, a pošto naš jezik je tako siromašan, ni to možno moramo bez metafori reći, kaže ne, dok ne ima sa njim spolni odnos. Znači, u tom drugom braku, da bi poslije, prvo mora se udati pravu, ima namjer, udajim se. Nakon toga mora spolno ovčiti sa tim drugim mužem. Nakon toga, treći uvjet jeste da je on razvede. Nakon toga, kad je on razvede i prođe priček, onaj prvi hađija mora opet doći na listu. Mimo toga, a bibi, plaći koliko hoćeš, ma ženo, ja znam kako ljudi dođi. imamo Sad ćemo govoriti o uvjetima razvoda. Imate rafalni razvod, tri od jednom. Pup, pup, pup. A, i nakon toga on odmah sve tri potroši. Nakon toga počne djeca plako, žena ošla, svojima ostavila djecu. Kada on počne čupati sebi kosu, aj, što joj dade sve tri od jednom. Što nisam polako. E, paša, lagano, lagano. Znači, Imamo dvije vrste termina za razvod braka, direktni i indirektni. Direktni su direktni u svakom pogledu, indirektni gledamo šta je bila namjera. Nakon toga, ovdje pazite, ovo je sad sržovi tematiki. Da bi razvod braka bio validan da bio po sunnetu. Imate kao što kažu islamski učenjaci u knjigama prava, iako i veoma rijetko u fikhu se koristi taj termin, kaže sunnetski razvod i novotarski razvod. U fikhu se veoma rijetko koristi termin novotarija zato što je to za akide, ali ovdje imate termin kaže sunnicki razvod braka i novotarski. Šta je jedno šta je drugo? Da bi bio ispravan razvod braka treba da bude u periodu kada čovjek, znači kada je žena čista, znači nije u mjesečnici i u toj čistoći nije muž sa njom spavao. Allah mi kako je naša vjera lijepa. Kako čovjeka odgaja, kako mi razvodimo žene. Čovjeku žena nije pitu posolila jeli ona u mjesečnici, jeli ona u čistoći, jeli li je sa njom spavao ništa, ženo, razligu i završena stvaru. Ne, ne, poglaj šerija kako uljete postavlja. Prvo ne smije biti u mjesecnici. Drugo, mora biti čista, u čistoći, ali ne smiješ da se spavu sa njom u toči štoči. Ako si spavu, nije pres... ona presudila pitu. Znaš da moraš urat. Čekaš sljedeću mjesecnicu. Pa dok ona završi sa mjesecnicom, pa ono i tamo čistoći, onda ti kaže ženo ti si razvedena. A do tada ti 16 puta izgradniša, bibi 16 puta ona tebi još pitu fino zasoli i ženo sve je oki. Okay. Pogledajte kako nam šerijat daje vremena da razmislimo. Ako od nas ja dobijam pitanja, vi to čujete, kako idu e, rafalni onaj razvodi braka na brzinu. Toga ne. Pogledajte kako šerijat daje vremena da razmisliš. Polaka Vivi, sače čekaj dok ti malo djeca počnu čupat kosu, dok malo, malo pamper moraš promijeniti, pa smrdi. A Vivi ti bi... Ženo, vraćaj se! Vraćaj te. Aj. Znači, prva stvar mora biti učistoći u kojoj čovjek nije sa ženom spavao. To je prvi uvjet. Drugi uvjet jeste da bude jedan razvod. Rafalno se nikad ne puca. Oni malo stari znaju, u ratu se puca Rafalno sam kad je neka gungula velika. Inače se puca pojedinačno. I, u ra i ovim razvodom vraka pojedan, po, po lako, negru, haj 3, boće ćeš sam sebi čupat kosu. Prvo što je to novatarija, drugo, Sad je te srce, nakon 15 minuta kad moratiš pamper smijenjati, vidjet ćeš paša kako je zoveš, vraćaj se. Eh, znači to su dva glavna uvjeta da bi razlog braka bio sunnicki, Da je u periodu čistoći, jer ovo imamo za ovo sve dokaze, nemamo vremena. Božin poslaniku je došao, Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu, razveo je ženu u periodu hajza, pa se Allah, poslanik, na njega žestoko naljutio. Znači, to je poigravanje sa lovim granicama. Znači, razvod draka mora biti u čistoći u kojoj čovjek nije spavao sa ženom i jedan razvod. Suprotno tome je sve je novotarija. Što znači novotarija? Da čovjek razvede ženu u periodu mjesečnici. To je novotarija, zabranjeno. Ili da je razvede u čistoći, ona je čista, nije u mjesečnici, ali je prije toga u toj čistoći sa njom imamo spolni odnos. I to je zabranjeno. Ne smijemo. I treća stvar, jeste da je razvede više od jednog puta, rafalno, dva put ili tri puta. To su znači odrednice razvodskog novotara. Nakon toga postoje jedno jako razilaženje, da li taj novotarski razvod braka pada ili ne, o tome nećemo, inšala, pričati. Nakon toga, imamo nekoliko stvari i time ćemo, ako Bog da, i završiti ovo naše druženje. smo li potrošili vrijeme? Ostavit ćemo onaj savjete, za kako postići bračnu harmoniju i kako rješavati probleme u braku za sljedeći ders. Ali sad ćemo samo spominuti dvije ili tri stvari vjezane za bračnu intimu. Svakako vjerujem da velik broj vas zna da sam ja autor knjige koja se zove Islamski prišni bračni intim je ta knjiga više se ne može nabaviti u smislu prodaji, ali ako imate gdje da je nabavite, da je pročitate, svi oni koji nisu stupili u brak dobro je da je pročitaju. Jer nažalost naša omladina O tome, o tome nije ništa slušala, kod nas se o čovjekovim seksualnim potrebama u džamiji i ovakvim predavanjima ne smije pričati, to je tabu tema, a u džamiji pogotovo, kada te stari didovi čuli da u džamiji spomekneš riječ seks i seksualne potrebe, izbacili te iz džamije i zabranili bi ti čitav život da dođeš u džamiju, zato što je to kao neka tabu tema. Allah selam je izrekao mnoge hadise koji se vezuju za tu tematiku i koju tu tematiku preciziraju. Allah je na koliko mjesta u Kur'anu spominje propise koji se vezuju za bračnu intim. Tako da to nisu nikakve tabu teme. To su tabu teme samo kod nas koji, onaj kako se zove, ne znamo te stvari. I onda nam se dešava da naša omladina te stvari uči od zapada. Uči na internetu, uči iz erotskih novina iz pornofilmova i onda, znači, napravi se tu mnogo prekršaja. Prvo što je prekršaj sama ta, sam postupak, gledanje erotskih filmova, čitanje erotskih, kak se zove, časopisa, sve je to zabranjeno, a nakon toga, onda čovjek mnoge stvari pogrešno nauči. Bitno je čovjeku muslimanu i ženi muslimanki kada je u pitanju brak da zapamti sljedeće stvari, ve muškarcu sa ženom zabranjeno dvoje. Damo je zabranjeno da je spolno opći u mjesečnici, u periodu mjesečnici i to je veliki grije. Zabranjeno. Allah Đarašanu je to jasno zabranio. Isto tako Allah, je ali se viši vjerodosti na hadisa je zabranjeno da je čovjek spolno opći sa ženom u mjesečnici. Posto jako razdila ženje, shodno tome da li su hadisi na tu temu vjerodosti nisu. Ako bi se desilo da čovjek spolno opći sa ženom u periodu mjesečnice, da li mora da se iskupi određenom fidijom iskupom ili ne. Ali znači svi su učenjaci jednoglasnog stava da je to haram, da je to zabranjeno. Da čovjek spolno obči sa ženom u periodu mjesečnice i da sa njom spolno opći u analni otvor. To je znači čak Boži postanijek u određenim hadisima nazvao nevjerstvom i kufrom. Do te mjeri. Tako da čovjek u neznanju može počiniti nešto što je Allaho poslanik, alihi salatu wasalam, strogo zabranju. <hums> Imamo isto jedno pitanje, nadam se da ste mnogi od vas to već čuli, ali lijepo da se to ponovi i da se zna to je da je širijatom strogo zabranjeno šiviti bračnu intimu. Nerijetko se dešava da ljudi polupaju lončiće, pa znači onaj pričaju o stvarima bračne intime drugima što je strogo zabranjeno Allahu postanik alihi salatu wasalam je u određenim hadisma kazao da su to najgora stvorenja kod Allah na sudnjem danu ljudi koji su s određenom ženom imali spolni čin, nakon toga su o tome govorili drugim ljudima samo posebi to je gnusno ali nažalost, ko što mi muslimani govorit danas o tome kada budemo govorili o propisima odjeće mi muslimani kad su muškarci u pitanju ono kada možemo mi smo ma, muški, žene Ma mi smo, kad sve smo žene, žena se pred ženom smije presvući, muškarac pred muškaracom se smije presvući. Isto tako i govor. Pa žene sa ženama smiju malo obražiti, tim pričati. Ova priča o svom mužu, ova priča o svom. To je strogo zabranjeno. Strogo zabranjeno. Ni pred muškim, ni pred ženskim. Također, od stvari koje... Ja sam imao jedno prepisivanje, isto sa jednom sestrom... Uh, gdje sam ja u ovom svom bračnom onaj, priručniku pisao o pitanju oralnog seksa pa smo tamo konstatirali na osnovu govora islamskoj činjaka da u tome nima ništa sporno onaj ko da je to za njega nekto praktikuje, onaj ko da za, nije za njega ne treba da to radi, ali ima ljudi koji tim pitanjima pristupaju sa emocijama pa onda kažu ja mislim ovako, ja mislim onako u islamu, nema ja mislim u islamu, ima dokaz i na osnovu dokaza. Tako da znači ne postoji širijatski dokaz koji bi oralni, oralno znači zadovoljavanje zabranjivao. Ako neko ne vidi da je to za njega ili nekome možda to ne odgovara, nije onaj kak se zove, to nikakva obaveza. To je, braćo moje dragi sin sestre, nešto što sam ja želio danas da, da kažem uvijezano za ovu tematiku, Ovde imamo samo jedan papiršć i nam je došao od jedni od jedni osobi, ne znamo jeli muško ili je žena na jednom računu od e, Binga. Prvo pitanje, polemika, jeli sad gdje nam ure da je za žene bezbjedno da more ili ne. Poprilično komplikovano pitanje u smislu komplikovano jezički. Je trebalo vidovest nekog onaj kako se zove kaligrafa da nam pročita, ali odgovor ćemo. Znači, braću moja draga i cijine i sestre, ubijeđen sam da ste vi neki od vas vidjeli na jedan klip gdje sam ja dala opresni i sam ja išo na more. Ja nisam izvor u širijetu. Znači, moji postupci nisu izvor vjerini. Odlazak na more, ako ne nosi sa sobom nikakav šerijetski prekršaj, zašto da ga zabranimo? Allah Đerašanu kaže u Kur'anu On je vama stvorio sve što je na zemlji. More je za nas stvoreno. E to sad što su ljudi zaprljali to more svojim postupcima, to je drugo. Što znači? Ako možeš otići na more... Nemojte da nam se dešava, evo jučer mi Hanuma priša, tamo jedna sestra je išla u uci na tu šerijacku plažu i znači da, da nasjednimo na neću priču. Pa odemo na plažu gdje su žene gole, gdje ima i gola plaža i ova plaža. Odvojim su muški od žena. I onda neko dođe i kaže, pa mi te žene inako gledamo na ulici, muškarci inako, šta ima vezi da si dole gledamo? Ima vezi. Znači da idemo na more gdje znamo gdje ćemo vidjeti žene ne može. Ali ako postoji opcija, a postoji, ja znam da postoji i može se, da čovjek bude na dijelu mora gdje nema nikog, da svađe korobizom, kusani iz neke pećine i dole se kupa sam gdje nema nikoga, nema ništa sporno. Da ode negdje na neki dio ostrava gdje nema nikog, ja lično sam tako uradio, iznajem im sebi brod, ode sa svojom porodicom na mjesto gdje nema nikoga i zašto da ne uživam, zašto da se ne kupam. Tako da onaj odlazak na more, da odlazak na more po svaku cijenu? Ne. Znači pod uvjetima da čovjek ode i da tu njegovo odlazak na more ne bude prepuno haraman. Znači da čovjek ode onaj i da se čuva toga. Druga stvar ovdje nešto piše opet oblačenje haljine, ali obim struka je stegnut. Valjda da se može izmjeriti obim, Da? Ne. Ne razumijem pitanje, Al danas kad budemo govorili o propisima odjeće za ženu jedan od uvjeta da bi džilbab odjeća za ženu bio validan ispravn jeste da je odjeća široka da ne ocrtava dijelove tijela pa tako da ova odjeća strukirana ako znači oslikava dijelove tijela ona je svakako da bi trebalo da se izbjegava ima ovdje dosta ovih pitanja ono je možda bilo bolje da se pročitaju ćemo pitavano, da ćemo neku pauzu mogu da mogu nešto da mogu nekim dživu posvijek da ćemo napit ko? ne mogu ja, imam dva srca i čitati tebe slušam. Dobro, da pa pola pita, pita. Dobro? on pola pita, polici, žudove. Da on Ništa mi ćemo uzjete, ovako ćemo čitati što zadnima <svijek> odgovor dala O Olapša što ne znadnemo, molit ćemo Allah da nas podući i njegove vjeri. Pa, rekli smo nam do pola prijeti, nakon toga imamo ovdje opet dole, znači, neki sandviče, imamo onaj, kako se zove, neke sokove, idemo nakon toga na ikindiju, vraćamo se sa ikindije u pet i dvadeset, počinjemo sa trećim predavanjem. Jedna sestra je na svom Facebook profilu postavila sljedeći hadis, poslanika je mrzio vidjeti ruku žene koja nema kanu na rukama e, bejheki, da li je ovaj hadis ispravan? Sigurno, da li je ne znam, ali sam ga ja čitao u knjigama ljudi koji kada govori ovjerine navodi hadise koji nisu vjerodostojni. Allah najbolji znam, mislim da je hadis vjerodostojna, ali to nije moja struka. Ovo neko pitanje, baš čudno. Koji stav vi imate u vezi tekija, to jest o sufijama i turbetima? Ona, o tome bi se moglo pričati, mnogo toga. Smiješno je govoriti sada ovako da kažemo Sufije, tekije, da ili ne. Ali sigurno, onaj kada su u pitanju, eh, velik broj ljudi koji su, eh, ajde da kažemo, sljedbenici ili kako god da ih okarakterišimo, ovaj, koji se pripisuju u redovima ovih ljudi, imaju dosta grešaka. Sama činjenica znači tekija u islamu ne postoji. U islamu nema termin tekija. U islamu nema termin turbe. Tako da onaj, eh, nerijedko se dešava da ljudi koji se pripisuju ovim redovima mnoge, mnoge šerijetske prekrišaje pravi onaj sama činjenica turbeta u islamu ne postoji gradnja na kaborima je strogo zabranjena ulaz tu turbe klanja tamo strogo zabranjeno okretat ne, smije, ne smiješ okrenuti leđa turbetu, sve su to onaj onda uzdizanje ševuva na nivo koji ne zaslužuje probadanje mačevima, zikr zajednički upadanje unesvijesti i mnoge druge stvari koje nemaju nikakve, nikakve veze sa islamom Tako da, ali opet se ne može generalno za svakog čovjeka koji kaže ja sam Sufija, da se kaže da su svi ljudi isti, istog nivoa. Znači, onaj ali sigurno postoji kod te skupine ljudi mnogo šerijetskih prekršaja. Mnogo šerijetskih prekršaja. onaj Opet, iz, u samim Sufijama postoji tarikati i znači u samim tarikatima postoji e, ra, velikih razlika. Tako da, na ovakvom jednom kratkom cijelu govoriti o tome je više nego nezahvalno. Generalno, čovjek treba da se trudi da bude musliman, bez ikakvog imena. Ni Sufija, ni ovaj, ni onaj musliman, da obožaje Allaha, onako nam je Allah posljednika, ali se nam preporučio, da se čuva svega što je novotarija u vjeri, znači, tako je jednostavno naći kod te skupine ljudi, mnogo toga da je uvedeno u vjeru što nema nikakvog znači, utemeljenja u vjeri itd. <hlasenja> kaže ovdje jedna sestra pokrila sam se hvala Allahu prije dva mjeseca moja mama se još nikada nije pomirila s tim dok eh, dakle ljuta je na mene, da li je to grijeh meni molila sam je osam godina znala sam da mi nije dužnost da ih molim za izvršavanje farza Go, govori mnogo kletve tipa haramti svaka kap neka i tako Ovo je jedno standardno pitanje naših podneblja. Evo rekli smo tu više puta našim dersovima. Znači ja sam ubiđen da ova naša sestra koja se pokrila možda da je išla u disko, da je išla na onaj kak se zove ekskurzije, da je se znači ponašala nemoralno, ne bi joj ovakve kljive govorili. Znači ovo pitanje treba odgovor tim roditeljima da se rekne, oni pošto nisu tu, onaj pa nećemo o tome i mnogo dužiti, a la najbi zna ova sestra je ispravno radla. Ove klijetve, inša Allah, ne treba se bojati takvih klijetvi jer je čovjek, onaj, bespravno su na njega. Insan treba u ovakvim situacijama najjače oružje jeste da čovjek puno dovija laođe lešanu i da bude što više dobročinjstva prema roditeljima. Iako oni insana i kletu iako insana bespravno napadaju, što više dobročinjstva, dobročinjstvo je znači jedna čudna magija koja otvara ljudska srca. Tako da, Što više, što više dovi što više dobročenstva, a inshallah biznila daleko od toga da čovjek može biti griješan ako je ispunio Allahu subhanahu ummatul islam anti al-halida fi durub in islam anti al-halida fi durub in